Euskal Herriko liburu gintza eta disko gintzaren ekoizpenan erakusleio lehio gain, auktengo azokak gogoetari tokia egingo dio, bestalde ipagaldetik deglegazio politadoa berroita amak berritasunekin. Espazioaren aldetik durangoko da kultur eskaintza handia, Zazpion metro edo bost minutuko distantzia. Euntaberoitamak erakusle, berriuntaberoitabost egerakusmai, iruntaberoitamak berritasun eta euntaberoitamak ekitaldi baino gehiago. Eta hori guzia, eun mila bisitari baino gehiago rentzat. Aurtengo azokak goguetari tokia eginen dio, irugai hauen inguruan izkuntzen autua, sustengo ekonomikoa eta transmisioa, beste berritasuna, oksitania da. Hau izanen baita horrengo gomitatua den eskualdea. Iparalitik atzo eskual Kultur erakundeak hitzarmen bat izenpetu du Gerediaga elkarte antolatzailearekin eta lehenik horren berri emaiten da okupantsua etxegoin eskual kultur erakundeko zuzendariak Auch den aldibidez leen aldikotz e, eskual kultura erakundeak bat da batukanendu agitaletzeekin batean, poska desakutarazteko ere horian hitzek gaiten zaukuten ongiritekela han bestetan beste jende pasatzen den azoka batean, eskual kultura erakundeak ere erakus dezan zer egiten duen eta ere og izan dadin presheski hurbileko haxemanak ugaiteko ere, ainzan hitz egiturekin erakundeakiona ere e, entseartzeko ere preseski proiektu berriak ere garatzen ondoko ondoko uktetan, eta aurtele aldikoz, beraz, estanda hori ezagiko dugu. Beran gero, gomitatuko ditugu ere, Ipagaldeko eragile esberdi matzu gure partaideak, e, gure elkarteak, baita ere gure e, erakundekideak, etor diten e, azokarat, aso, gere diagak lagunduko gaitu prezeski ere e, beraiek ere orkestuko behitute, beraz, zerden azoka, beraz, hori guziak importantea dira, emeki, emeki, diandiak diten orako azoka garrantzitsua dela e, hori badirelako ba, ba zani sohtzaile, urte guzian lan, a, lanean ari direnak, eta lan egin nahi dutenak ere, eta partaidetza behiak sortu nahi dituztenak ere. Ipare Euskaligia ere sohkuntzen aldetik emankorra da, gerediaga elkarteko nerea musika lehen Jakina, azoka sorkuntzari gabe ezta ezer, ezta ezer. Sorkuntza eh? presente da, ez bakarrik liburu eta diskoetan baita ere, estenatokian, antzerkian, sineman, eta guzti horrek presente goteak une da egun batzuetan eh? Durangon, guretzat euskal kulturarekin oso arroi goteko moduko bauneak dira. Eta orain entzun dezagun, kanal dudek adibidez zen dako Durangoko azokan parte hartzen duen, simunkarrek. Eta orten erabaki dugu an hartzea stand bat eta, eta an erakustea egiten dugun lana, baita ere explikatzea gure produktuak ez direla produktuak bakarrik baina direla ere guretako gure, gure proiektua, telebista proiektua azkartzeko uh, diruitu ri bat eta, eta beraz la, ahri bat ez bisori hori erosten duena alde badu etxean momentu oso baten basatzeko aukera baina besteletik ere egon du errite Bistap kreiktoa. Liburuak baitira ah, sokarren izahak, Lusia Encheza ageta, maiatza agitale ah, ah, txaren buruak Durangoko azokara ah, segera manen duan egaitan dauku. Ururt guzti ez bezala bizan da begeitasunak ditugu jendeko hori eskatzen baitu uste dut azoka batean. Aurten eh. gure berezitasun badenez, da saioak eta gogoetak eh, kurioskiuri dugu eskoalegian eh, eh, asko idazten dela eh, memoria bati buruz edo galdezketa bati buruz eh, bereziki eskolegiko eh, boka jamatua emaztenen eh, eskubideak, eh, Eskolegiko eh, elizaren etorkizuna eh, Algeriko, Gerla hori urte moga badaituko, duela hirulta nahi urte hasi baitzen, mandezagun. Eh? Mm. Korten duzu hor badela gogoeta bide bat, eta ganezake ere hor uh, nola ekan, gauhko jendarte, hori buruz, hori buruz, ositateari eh? buruz, itxurakeria, uh, ilusioa, uh, hirigintza, desumanizatu bat, eta horik oro galdez dira kurioski. Uztetuz gure eko horien inguruan direla labo. Eta beste alegoritaraz desaguna argiza eta olasaria anunzi aranari eskeiniko sakola euskal kultura sustatzeko baita euskal mitologiari buruz eginen lanendako ere xarituko da